98. Прощальний ритуал Отже, я удостоївся честі спостерігати за прощальним ритуалом баконівської віри. Спершу ми хотіли знайти когось із солдатів або прислуги, хто знає цей ритуал і проведе його для папи. Добровольців не знайшлося, що й не дивно, як узяти до уваги гак та кам'яний мішок поблизу. Тоді доктор фон Кеніксвальд сказав, що сам це зробить. Досі він ніколи не займався ритуалом, але багато разів бачив, як його проводить Джуліан Касл. «Ви теж боконіст? спитав я його. «Мені подобається одна з баконістських ідей. Я згоден, що всі релігії, у тому числі боконізм, це не що інше, як купа неправди. Вам, як ученому, буде прикро, – поцікавився я, – брати участь у такому ритуалі. Я дуже поганий учений. Я готовий зробити все, що може полегшити стан людини, навіть щось зовсім ненаукове. Справжній учений такого не зробив би». І він заліз до золоченого човна, де лежав папа. Усівся на кормі. Там було тісно, тому докторові довелося обійняти однією рукою золочене кермо. Він був у сандалях на босоного, і він їх зняв. Потім відкинув ковдру, відкривши голі ноги папи. Притиснув до них підошви своїх ніг, прийнявши характерну позу для бокомару.